Ba, esan bezala, eh? duela zenbait hilabete, izan genuen aukera, ba, silozibe musika elkartaren hogeita amargarren urte urrena egiteko egoitza alkaraz, zelkarteko lendakariarekin, eta gaurkoan, ba, uda honi begira, aixustu, ba, urte urren hori ospatzeko aitzakitan, antolatu dituzten, bina, edo, bi, e, jaialdi eta zitzekiteko aukera izango dugu, egoitz, kaixoa. Kaixo, kaixo. Ezan bezala, ba, urte osoan zehar arituz, arete berez, ospatzen, silozibe aretoan bertan, ez? Da, ba, urte hauge, baina kaleak ere hartu nek dituz. Hori da, bai, eh? egon gara, bueno, orten e, gure asmoazen e, programazio berezi bat egitea ospatzeko gure hogeita mar garren urte hurrena, gainera bat egiten zuen e, aretoko amagos garren urte harekin, eta ba, hori, bi e, mila hogeita hiruan egindugun programazioa berezia izan da, eta Orainik ere jarraituko du uda ondoren, bai. Baino bestalde bagenun asmoa, ba, ba, azmoa, ba prent, o, este, berezi bat eiteko, ez? Eh, bueno, 25 egin genun bat, 25garren urte horrenean, 25ekoa igual bereziakoa izantzen, ba, ba, ba, zifra ere ez berriña zerako, ez? 25 urte asko dira eta hogeita ean ba, pentsatu genuen ere ba, ospatu hartzela. Ez da erresa 20 elkarte bat e, voluntario osatzen den elkarte bat e, hogeita 30 urte irautea eta e, eta are gutxiago inor ba inorako ez duenean, nez. Eta luan, uste genuen os, ospatzea beharrezkoa zela, bai. Eta horre antolatu ditugu edo antolatu dituzte, zeni antolakontza nahona izango da, baina bueno, programazioan eta ez daiz gaiegi sartu e, bigi jaialdi, bai. Bat izango litzateke Eusko Jaialdiaren 22an, eh gellago musika elektronikoarekin, berez eta bestea izango litzateke jaue eh azken asteburuan eta horrekiko genituzke bi eguneko jaialdia, bai. <tusurra> Bileku desberdinetan, nola gaiten kalean, usteien hogeita bikoa aipatuko dugu, e, musikal elektronikoan e, oinarritua, e, San Marcos e, parkean, e, bueno, ondarribian egia zan, gutxi erabiltzen den gune bat gainera. Bai, bueno, e, prinsipios, e, hor izango da, guk hor egitek, e, egiteko proposatu diogu e, udaletxeari. E, ez dakigu, orendik ez digute erantzuna eman, ze, bueno, ba, badakigu udaletxeari, cheko zenbait tramite ba, e, ba luzatzen direla eta baina bueno nik uste dut ez bada hor izango litzatekela beste inguruko toki batean. Egia esan gure asmoa e, bertan egitea da, ezingo bagenu arrazoi teknikoak direla medio eingo genuke edo em sarrean edo bestela eh musika eskola ondoko parke horretan, no? olarzabal parkea. Bai. Bai. Eta hor e, zer proposatzen duzute? Eh Bueno, hor eh, nolabait ere eh, egun pasa moduko aproposatzen ah, dugu, da, baino, egun, ez? Jaialdi bezala motorra berotzeko, ez? Bai, nolabait ere 12 orduko jaialdia da, baina egun eguna iraunten duen bitartea. Hau da 12tik 12 eta helburua asmoa daba ba nolabait Ba, musika elektronikoa gustoko, gustoko duen jendea hurbiltzea et, eta bueno, silozibeko si eta nahi el cartegira, bai, baino ez dela izango horren beste rockaren inguruan, baizik eta ustar tun egin ditun, ba, berdinak, ez? Eta bueno, uste dugu, ba, be, rocka si lo cive en baina azken aldiet, e, azken urteotan ere sartu dela beste musika estilo batzuk eh, artean ba, musika elektronikoa eta DJak eta bar, eta horiek ere bere tokia merezi zutela eta beraiek ere egon dira antolaketa horretan, eh? eta helburua da ba, jendeak egunan zehar ba, han musikaz gozatzea, eh, hartzea da, ba, bermuta, e, garagardo bat, baina Baino helburua da egunez izatea, ez da izango horren beste jai gabeko jai bat, baizik eta egunez. Euskal Herri osako dj bilduko bila bertan, ez e, soiik herrikoak ez? Ez, ez, e, nik usteot e, e, euskal Herrikoak eta okeriz ere, estatukoak ere, bai, ni ez nago oso sartuta DJ-kontuetan, ez naizelako berezik izalea, baino horrean e, elkartekide batzuk egon dirantolatzen, bereik proposatu dute, eta, bueno, silo e, ziben askotan esaten dugu, egin nahi duenari, utzi egiten, eta horretan, bueno, ba, ibili gara, ez? ja, Amera Uztailaren 22 motorrak berotzeko, baina pregaialdi gisa izrarare jaialdi nagusia edo, eh, izango du bakirolderiko aparkalekuan izango dela, Uztailaren hogeita 26 hogeita eh, egun horretarako zer lan antolatukozu. Bueno, e, egun hori baino lehen behar bada ere egongo dira zenbait, e, kitaldi txiki, bai, eh, segurazki izango direla, em, kirolkai inguru horretan, ba kai bertako elkarteak eta bertako elkarteak ere laguntza eskainiko digulako antolakuntzan eta orduan ba, bueno, ikusten genuen bidezkoa hala ere berai ere ba aitortso hori egitea eta orduan e, segurazki ustailaren erdi aldean edo lelengoastean egongo da beste DJ sesio bat ez ez e, e, ustailaren 22 no bezala baina agostaren bostean eta 12 egongo da beste kitaldiren bat eta gero E, Ostegunean Oztiralean, e, Augustoaren hogeita bostean jaialdia hasiko da bertan eta gero ja e, kontzertu bat izango da bertan eta gero ja leko aldatuko gara bestera. Bai. Eta ba, gero ja hori jaialdia berez, biegunetako jaialdia da, bertan e, piso ondia aukiko dute elkarteko taldeek, Baina bestalde ere, bai, eukiko ditugu e, e, estatu maiako taldeak eta eta nazioarteko talde be, bat, bereziki, bai. Dela saskuatxe, uste dut, Kaliforniarrak dirala. Mm -hmm. Bertakoak, Euskal Herrikoak, nazioartekoak ere, musutruk izango dela nabarmendu? Bai, hori da, eh. E, bueno, holako zerbaitan tola dugunean, gurel burua da, ba, e, musika edo errira urbiltza ez, noski hori e, Udaletxeko edo Udalaren laguntzarekin egin behar dugu, ez, eta horrela ba, eskatu genien, horrela edo laguntza berezi bat hau Egia esan eskertu behar zailo Udalari bai, gobernari, bai aurreko gobernari egindako lana, bereziki eskertu nahi gini nioke e, orain arteko gazteria teknikariari, lurdezka bezoni, e, uste dut gaur edo atzo erreti iro hartu zuela, Eta berezik ipozen beregatik, eta haitortu hartza joela bera gabe aurlako gauz asko e, zingo genituzke lan Nahiz eta batzutan gure talkak izan ditugun, baino haitortza ba, ba, e, nola baitere matea uste dut bidezkoa dela. Eh? E, ikusten botkartelean ondarreriko taldeak ere izango direla, LIF horre e, agerikoa, e, ez dakik gehiago izango dire? E, bai, egongo dira gehiago, e, atzar, e, txabo, imago lau, e, naika, os, osdun, minna izinez, hoiek elka, elkarteko taldea dira, baina LIF ere hogeita urte betetzen zituen, eta ba, e, ja jaialdia prestatzen azik nenean, ba, ikusten genuen aukera pare gabea zela, nola gaitere beraien, eh 90 urte urrena ere ospatzeko, ez? Eta bueno, eh hasiera batean e, txirudian lortuko genuenik elkartzea, baina azkenik animatu egin dira eta bueno, ez dute kontzertu oso luzea emango, baina bueno, eukiko du gauk era, ba hori oh, duelak marka pare bat gustoko edo genitun abesti hauek entzuteko, berrira. Hain e, justu erriko taldeak aipatzen ditugu, hogeita margarren urte muga honen ari nare, silo musika elkarteak bildu matxo bat ere prestatu du edo prestatudu zute, eh? E, bai, e, bai e, nola baitere, hogeita e, margarren urte urrena hau azpatzeko ere, gure ba, asmoa zen ere, gaur egun dauden taldeak ezagut, ezagutara aztea ez, eta horretarako errezena da bilduma bat magategitea. Egia da gaur egun bat dizkak ez direla gehi erosten eta guk ez ditugu e, ale asko kaleratuko, baino, baino gure asmoa da gozteun bat ale kaleratzea eta nolabait ere baga erosi nahi duen jendeak e, erosteko aukera izatea, ez? Ba ikusteko horrein ere badaudela taldeak, jotzen ba, talde berriak, e, estiles berdinetako taldeak eta, bueno, hor ikusiko e, dute nolabait ere erosten dutenek ba, ba, country, tic, errok, e, basatia, e, teknoa denetatik topatuko dute, ez? Ba, bostuen bat ale, esan bezala, e, disko bilduma e, horri buruz baina material gehiago ere plazaratuko guztut, e? Ostut, mertxanda edo, bueno, bai, ba, az, bai, azken batean hori guztia irudikatzeko? Bai, e, bueno, hogeita garren urte urrenean, eta horrekoetan ere egin izan, izan dugun bezala, ba, ba nola baitere, ba urte horren azpatzeko merch handisiin edo e, oreigarriak e, e, kaleratuko ditugu hoien artean kamisetak, eh biserak, usteud eh poltxak tote poltsa horiek eta bueno pegatina batzuk eta 25 garren urte horrenean egin genuen bezala e, ba hori jaialdia azpatzeko garagardo berezi bat ere eingo dugu, bai? E, aurrekoan egin genuen bidatzoa e, bazbreuerikin, eta egin esan oso ondoa zen, baina e, aurten antolatu dutenak kera dute e, okeres banago e, ondarri bihir, ondarri bihir edo e, bueno, beste ekoizle batekin, eta bueno, e, aldatu behar da, eta eta probatu, eta nik uste ere e, gure e, estiloa edo silozibek irudikatzen duena irudikatuko duen garagardoa izango dela. Hogeita mar urtean jaialdiak, esango dugu edo udako programazioa aurkeztua, geialdia luzatua, baina aurreko batean ere ipatzen genuen urte mugonen harira, hogeita mar urte resizaten direla, baina belaunaldi dezberdina, kondarbiko musikeruak eta musika e, zaleak basa izan direla, e, eguneratzen, e, jakin izan duen elkarte bat ere bada. Bai, e, bueno, egia e, da, e, elkartetan beti aurkitzen dela jende ezberdin asko eta idei ezberdin asko eta batzutan talkak egiten direla baina nik uste dut, zelozik duen berriz ditasun bat, nola baitere izan dela, ba, alde batera hautsi direla desberdintasun ideologiko asko eta elkartu gaituenari hari, ba, edo, zentratu garrila musikan ez, eta musika horretan ere agon daitezken desberdintasunak edo guztu ezberdinak Ba, onartzen jungarela. Eh? azkenean ba, silozi beharzi zen bate zerre errokean eh, zentratuta, baina gero ju dira sartzen musika elektronika, berriñak, orain ere, ba, trapa eta daholako estila gaude. eta naturaltasun es sartzen ditugu bai? azkenean eta bueno, et, eta gainera bela onaldi berik ere eskatzen dute bere gustokoa den, ba hori ba, ez musika egitea eta gero ba goza bera e, emakumezkoekin, es ba etorri dira eta beraiek e eren beraien e beharrak dituzte, azalertu dizkigute eta horretan gabiltza eh ba norbait ere e, elkartea egokitzen ba behar hoietara eta eta ba, batez ere e, ba ere keren babestuta sentitzera, ez eta horregatik aurten egin dugu landu dugu protokolori e, e, Josemi Somalabeko ba eh langileekin, eta ja esan nikuzut eh esperientzia oso positiboa izan dela. Eh Izarren musika taldei dagokien ez ere, eh eta sezemaku gehiago geiago hurbiltzen dira, eh femeninoak, e, ez? Azken batean e, ai ahots eh femeninoak eh entzun gai ditugula. Bai, bai, hor badago elkartean eh nesken talde bat gutxenas de ingel, de inglés eta hoiek eh bueno ba, entzuniz, okere izan dugu hoiek ere gogor dira segurazki eh banago ere badaude esten bilduman baino baita ere berei ematen digutena da nola bait ere beste begira da bat, eh? Eta horrekin batera saiatzen pues, gara programatzen ere nesken talde ga, gehiago, eh? Eta hoien artean adibidez eh jaialdean bala taldea izango dira eh galiziako bineska dira e, musika oso gordita daiote baina oso oso ondo eta eta nenikuste jendeak ez baditu ezagutzen hurbildu barko ze, zuzeneko oso oso indartsoa dute Momentuz horrekin geratuko gara, bere xumetasunetik, baina Silozibe musikal karteak herri txiki batetik ere beno asko egit dezakela musikaren alde erakutsi du goitaman urtea hauetan Silozibe e ere e referentzia bilakatu da ez, ba. azken urteetan, konzertu egin dago kienez, o, udan kaleak hartuko gaitu zuen. Ba, e, nik uste, Silozibek goitaman hauetan nola betere azaleratu duela, nola betere lurraspian zegoen hori es, underground, hori es, ba, zilo zibasi laukatu ziren roka edo lako musika jorratzen zutenak hemen, nahez eta lehenagotik ere zenbait alde ziren. eta hori bilakatu dute, ez nuke eko esango mainstream, ez, ez direla, baino bai tokibat eman diotela eh, jende bati eh, o, o tokibat eman diogula jende bati elkartearekin, ez, hau da, berezia edo ez berdin sentitzen zen hori, ba, nolabaitere, mandiogut oki ba, ba, lasai bere identitatea jorratzeko. Eta nik uste zentzurretan positiboa dela, e, ba, musikaga jorratu nahi duen e, jendeak e, ba, kitzea bere espazioa. Ez? Eroitza Karaz, e, eskermilla eta deialdia egina Ustaiako 22an ikusiko dugu non baina Prinzipios Amarkos Parka Millionetiz parkean, parkean Prinzipios eta bestela ba e, kirollegiko aparkaleko nagus zak bost eta 26an aipatu duzu e, kirolkaiko ez? E, Nola ezatzen da kai eta alako deialdietan ere izango zaidetela presentu dantze har e, e, aitzakirik ez dago e, udan <laughs> musika goza, ez gozatzeko. Ez, ez dago aitzakirik, eh? Ze gainera eguralditzaren gobalu ere e, agustukoan bereziki karpaba dago, beraz e, estal, estalpean egongo gara eta nik uste dut e, ondarri bi olako jaialiterako tokia porpoza dela. E, Muzikaz gozatu nahi duena, da dudadila, eta jakin dezala ere, e, jaialian ere, saiatuko gurela, e, eremu segurua segura bihurtzen, hori e, ba, e, nola betere eraso seksistak gertatu ez daitezen. Egoitz mi esker, ta onda izan. Mi esker,